Hůdova mocná stínová podoba pod tím přívalem vadla a smršťovala se. Mimozemský strm se třásel a doslova ječel, když ho zář zasáhla. Spodní část větví byla nyní jasně osvětlena. Upíři mezi kultisty vzplály, ječeli, zatímco maso na nich bublalo a škvařilo se. Ozvalo se hrozivé mechanické zavití, rychle nabíralo na hlasitosti. Byl to rytmický tlukot a doprovázela ho hudba o neskutečné síle tolika decibelů, že přehlušovala i zvuk blížícího se rotoru. Portálem se prohnala červeno-bílá váška, která vystřelila přímo vzhůru paprskem slunečního světla. Vzhůru u nás zjevně v Alabamě znamenalo bokem a MI24 Haint se tak hnal přímo k obloze. Čumák sebou trhnul dolů, když pilot lovců monster vrtulník okamžitě vyrovnal, opřel se do nás vítr, jak se rotory přizpůsobily novému směru gravitace. Skepy během několika vteřin upravil let vrtulníku tak, aby se jako dravec vznášel pod větvemi a prohlížel si hřbitov. Namalované žraločí tlamy se otáčely v kruhu, vybírali si v prostředí bohatém na cíle. Z reproduktorů celo more human than human. Skladba se krátce zastavila a ozval se jeho drsný hlas, elektronicky zesílený na hudovu úroveň, když probudil pekelný strom. Monstra, pocítit pomstu Skypyho. Skip porušil nařízení od leteckého úřadu ohledně ozbrojení LM helikoptéry. Rob zombie se vrátil a s ním spustili po obou stranách vrtulníku namontované kulomety GSG 7,62 rychlostí 6000 střel za minutu, chrlili mezi kultisty řady stopovek, zatímco střely z 23mm kanónu bušili do monster, jak Skipy otáčel čumák létajícího tanku. Reketomety vzplály jako řecké svíce a všude se rozletěly kusy nemrtvých. Okřídlené bestie vyskočily do vzduchu, aby vrtulník napadly a Skypy je jednu po druhé cupoval na kusy. Bylo to děsivě působivé. Vylétla další helikoptére a pak další. A pač od UPKM, připravené připojit se k masakru. Rachocení zbraní a plameny od portálu, kde se přes okraj hrnuli lovci a federálové. Plamenomety vzplály, ve spirálách rozsévaly proudy hnoucí zkázy. Ceremoniální roby dočasnosti očividně nehořlavé nebyly. Zastavit se, seknout sebou na zem a převalovat se u napalmu moc nepomůže. – Chraňte Je ječel stín. – Zastavte je, zapřísahám vás, chraňte strom. Objevila se Júlie, M14 přitisknutou kremeni, vlasy jí vlály v ohněm prořezávaném větru, křičela rozkazy jako nějaká královna Amazonek, střílela monstra vpravo i vlevo. Uviděla mě a hůda, jak mě drží nad portálem, tváří skřivil vztek tak silný a čistý, že jsem se jí bál i já. Jsi v prdeli, zakřičel jsem na hůda. Stínová postava se kroutila, chřadla ve světle. Polovina obličeje obrácená k portálu, ale em byla lidská, ta ozářená rudým světlem portálu starobilých démonická. Ale to ty taky, zasečel. Pak mě pustil. Vykřikl jsem a zachytil se okraje jámy. Kameny mi rozdrásaly prsty, tělo klouzalo a natahovala mi paže v kloubech. Nohy se houpaly nad rodou věčností. Vytáhl jsem se na loket, otočil kukry a zarazil hrod do hůdova chodidla. Připíchnul jsem ho k zemi. Vykřikl a ucuknul, jeho noha se kolem čepele rozdělila jako dým. Použil jsem nůž jako páku a vytáhl se z díry. O svou oběť připravený svrchovaný pán hrůzy hrozivě zavil. Překulil jsem se na nohy a seknul hůda obřím nožem. Ten se zamračil, když mu ocel rozpárala roucho a to, co měl místo masa. Slunce s alabami stačilo, abych ho mohl zranit. Hůd to také cítil. Vyskočil do vzduchu pryč od mé čepele. Zničte ten portál! nařídil zatím, co levitoval pryč z mého dosahu. Zhasněte to světlo! Na hřbitově vypuklo naprosté peklo. Monstra byla všude, vrhala se na ohnivý kruh lovců. Světelný pilíř byl naší jedinou nadějí. Lovci kolem něj vytvořili perimetr, krčili se za polámanými náhrobky, zemětřesením vyzvednutou hlínou a zhroucenými hrobkami a zasypávali hřbitov kulkami. Každá dávka smetla několik cílů. Hud se stahoval ke stromu, snažil se řídit své jednotky. Vyrazil jsem za ním. Houvené! Oh, Trhnul jsem hlavou za tím hlasem. Julie a tým lovců si probojovávali cestu mým směrem. Měla sebou tripa, holy, Sema, svého bratra Nejta a Kupra. Ve dvojici nováčků jsem poznal bratry Hajtovi. Okamžitě mě obstoupili, přikrčili se a začali pálit nablížící se automatony. Ty jsi naživu! Holi jsem asi až tak naživu nepřipadal. Vrazila mi hlaveň 308 tak blízko k obličeji, že jsem cítil z kovu vyzařující teplo. Řekni něco! Z úsměvu mě rozbolil obličej. Kde jste se courali? Zastrčil jsem kukry do pochvy. Lovci si vyměnili pohledy. Touhle dobou už jsem se dávno neměl hýbat, pokud bych nebyl nemrtvý. Ale jak? Zeptala se holy. Jsem vyvolený, zapomněla jsem. Říkal jsem ti, že existuje něco jako zázrak. Překřičel tripšť jako samopalo. Nakoukl dostále otevřené trhliny prastarých. To je peklo? Všichni lovci se tam podívali a stejně rychle ucukli pohledem. Na podobné věci se nezírá. Skoro, pojďte, hud mířil tudy, ukázal jsem ke stromu. Museli jsme ho dostat dřív, než zničí denní světlo. Julie byla samozřejmě šťastná, že mě vidí naživu, ale na oslavy nebyl nejvhodnější čas. Zapnula vysílačku. Skippy, tady velitel! Můj tým mi k té velké, vysoké věci! kryj nás! Nemusela čekat dlouho. heind ve vteřině opustil pozici nad sloupem světla a přehnal se nad námi. V průběhu letu vystřílel kila munice. Prešela na nás hlína, jak na hřbitově vybuchovaly rakety. Deme! Vedl jsem je, střílel z anihilátora, potácel se oblaky kouře. Zvedl se před námi automaton, co asi kdysi býval trolem, ale teď ho celého pokrývaly ostny. Napumpoval jsem do něj pár dávek, než jsem se musel sehnout pod seknutím jeho paže. Cooper se prohnal kolem mě a praštil do nevyváženého těla ocelý vystuženou pažbou pušky, srazil ho k zemi. Hajtovi byli ve zlomku vteřiny na něm, bodali zbraněmi do nekrytých kloubů a trhali ho na kusy. Jeden z bratrů náhle vykřikl bolestí, když ho něco zasáhlo do zad. Vzduch zaplnil zvuk připomínající rozuřené vosy. – Tolu, Tolu! Křikl jsem, zatímco kolem nás zvištěly kulky. Ten parchant mě střelil! Zakřičel nováček, když zalezl za nějaké trasky, Nejd zahlédl záblesk výstřelu a opětoval palbu. Prachem před námi se táhla řada kultistů kryli hůdů v ústup. Museli jich tam být tucty a soudě podle intenzity střelby, co mířila naším směrem, byli těžce vyzbrojení. Naše skupinka lovců se ukryla, kde se jen dalo. Hlínu mezi námi kropily kulky. – Zdejte se, lovci! Nařídil nám někdo z dočasnosti, když palba na chvíli ustala. – Stojíte proti přesilé! Sem Haven mu odpověděl z bezpečí za mramorovým náhrobkem. – O kolik vás podělaných makorů ještě budeme muset zabít, než nám hnete z cesty? – Povznesený řád stojí jako jeden – Ozval se ten samý kultista. I ve smrti budeme žít a bojovat. My? Jsem ho otnul. No, mohl si sklidně ušetřit čase říct, že jste tam všichni. Stěšil hlas a promluvil do vysílačky. Skippy, cíle jsou paty věže, 20 metrů od naší pozice. Sej mi je. Letecký kulomet zahrměl téměř okamžitě, když Skippy kultisty rozstřílil na kusy. Stopovky křižovaly prostor před námi sem a tam, dokud tam nic nemělo šanci přežít. Julie vstala. Pokračujeme! Lovci se ve vteřině zvedli a dali se do běhu. Dělo se něco divného. Byl slyšet sílící zpěv. Okamžitě jsem poznal hůdu v zesílený hlas. Mluvil v nesrozumitelném jazyce. Mimozemské končetiny nad námi se ohýbaly a cvakaly v kloubech. Arvmoneb hlasitě zachřestil jako rojcikát a začal se hýbat. Řekni Skypy mu, ať si dává pozor. Bylo však příliš pozdě. Jedna větev se snesla dolů. Skypy nějak poznal, co se chystá a strhl vrtulník stranou. Útok těsně minul jeho rotor. Větev zapraskala na protest a těžkopádně se zvedla zpátky na své místo. Jeden apač takové štěstí neměl a větev mu narazila do rotoru. Helikoptéra se začala ve vzduchu divoce otáčet a chrlit kouř, než dopadla na bok poblíž portálu. Listy vrtule se utrhly a proletěly armádou monster. – Co to sakra je? – zakřičel jsem. Než se mohl odpovědět, zem pod našima nohama se vyboulila a zvedla nás všechny do vzduchu. Někteří upadli, zbytek to ustál. Já byl uprostřed, kde byl kopec relativně plochý a držel jsem se jen tak tak, jakmile se dal kopec do pohybu. Julie stála vedle a spadla přes okraj, když hlína náhle zmizela. Chytil jsem ji za zápěstí a držel jako o život. Byl jsem šest metrů nad zemí a ostatní lovci už spadli, když mi došlo, co se děje. Arb mu hýbal. Celý svět se točil a třásl. Ozývaly se hlasité trhavé zvuky. V zemi všude kolem nás se objevovaly propady a kopce. Nate Shekelford zmizel v zemi, když se mu pod nohama otevřela trhlina. Julie zakřičela něco nesrozumitelného. Kopec se posunul o šest metrů ku předu, zastavil tak prudce, až se málem spadl a pak se posunul znovu. Kořeny! Obří strom byl mobilní a mířil přímo k portálu a lovcům, co ho bránili. Zabral sem a vytáhl Julii vedle sebe. Druhý apač větev přesekla vedvík, zemi pršela kaskáda ohně. Skyby se držel před překvapivě rychlými větvemi, Kličkoval mezi nimi způsobem, jakým by bachratý vrtulník určitě létat neměl. S každým seknutím na něj pršely hroudy prastaré hlíny. Na kmeni se bez účinku rozářily exploze. Držet se pod stromem pro něj muselo být pekelně těžké, ale přesto dál střílel a snažil se krýt lidi na zemi. – Skype, vypadni o tamtud, stáhni se, nařídila mu Julie. Další větev po něm sekla a skypy se jí vyhnul na poslední chvíli. Pak se mu jiná otřela o ocasní rotor a roztrhala ho na kusy. Heinz začal divoce otáčet, valil se z něj kouš a spadl mimo dohled na hřbitov. Ne! Ozvala se děsivě hlasitá rána. Stěží jsem se držel. Kořen, na kterém jsme stáli, se zvedal do vzduchu jen, aby o vteřinu později pruce dopadl na zem. Podobných výběžků tu byly tucty. Všechny posouvali strom ku předu. Každý pohyb musel otřást zemí na míle daleko. Když se přiblížil k portálu, lovec, co obraně valel, měl dost rozumu, aby nařídil ústup do márnice. Hlína, na které jsme stáli, se uvolnila a Julie a já jsme spadli na zem. Rychle! Zakřičel jsem hned, jak jsme dopadli. Stále jsem ji držel za zápěstí, Snažil jsem se uhýbat šlehajícím kořenům. Každý z nich byl velký jako auto a s hrozivou silou dopadali všude kolem nás. Oba jsme upadli na obličej, když se jeden kořen objevil přímo za námi. Jakmile se strom dostal k portálu, zarazil kořeny do země, přetrhl magický provaz a přerušil naše spojení s Alabamou. Světelný sloup zmizel, a my se znovu ponořili do černočerné tmy. Strom znehybněl. S výjimkou našeho dusání v prachu a hmyzího cvrlikání, jak se strom usazoval na novém místě, bylo ticho. Neviděl jsem ani vlastní ruku před obličejem. Chvíli trvalo, než jsem popadl dech. Pokračuj, sykla Julie. Chytila mě za zbroj. Musíme se vrátit k nejtavi. Stěží jsem ve tmě rozeznával její postavu. Pak se na zdi za ní otevřeli tři tucty jasných očí. Šogot! Zvedl jsem brkovnici a zapnul baterku. Jedno chapadlo narazilo do mé hrudi, vytrhlo mi zbraň a srazilo mě na zem. Obtočilo mi paže a pevně je sevřelo. Byl neuvěřitelně silný. Další chapadlo obmotalo Júlii kolem pasu a zvedlo ji do vzduchu. Nadávala, zoufale jsem se zasmítal. zablikal na mě další pár očí. Chytil oběť Zahučel neskutečným basem z půl tuctu úst. Bylo to tak hlasité, že to hůd musel slyšet úplně kdekoliv. Amorfní hrouda se plazila po zemi, Julie držela ve vzduchu, mě vláčela hlínou. Byl jsem dezorientovaný, ale odhadoval jsem, že míříme stejným směrem, kterým jsme přišli. Bez ohledu na to, jak jsem se vspíral, jsem se ani nehnul. Snažil jsem se volat o pomoc, ale na pusu se mi připláclo vlhké chapadlo. Páchlo jako horký asfalt. Táhnul mě asi minutu, zpomalil, až když světlo viditelně zčervenalo. Šogot nás odnesl zpátky k portálu starobilých. Položil nás na zem, nechal nás kašlat a lapat dechu v louži slizu, ruce stále pevně přimáčknuté k bokům. Stál tam nekromant, čekal mezi dvěma obřími nemrtvými automatony. Před námi se otevírala trhlina do vesmíru starobilých, zatažená a červená. Jsi mrtvej hůde, zasípal jsem. Federálové vědí, kde jsme, na cestě už budou atomovky. Nikdy ten tvůj blbej strom nenechají žít. Přikývl. Zjevně ano, ale tohle je jen první z mnoha. Já sám jsem byl jen tak silný, abych vypustil jeden. Jako odměnu za tvé obětování, můj pán, probudí ostatní. Tenhle je první a nejstarší, ale po celém světě jsou požbeny stovky dalších. Hud se usmál. A pokus očistit Ardmune piaderným ohněm i tak skončí jen zahalením celé této oblasti do oblaku věčné tmy. I tové před 65 miliony let udělali stejnou chybu. – Odsud se nikdy nedostaneš, řekla Julie. Otočila se k ní řada očí, podezřívavě pomrkávali. Moji lidi se o to postarají. – Podívejme, jak nám malá Julie Šeklfortová vyrostlá, zasmál se drzně sněhud. Tvoji muži, dobrý vtip, tvoji lovci utíkají o život a v patách mají mé služebníky. A i kdyby se odhodlali zasáhnout, vám dvěma to nějak nepomůže. Tleskla rukama. Velky šogote, pošli ty smrtelníky za svým všemocným stvořitelem. Ale hrouda nás do portálu nehodila. Zvedla Julii jednou slizkou paží a prohlédla se ji od hlavy až k patě, studovala ji spoustou zvědavých očí. Na co čekáš? Chtěl vědět Hud. Naše strč je do portálu. Juliiny vlasy byly ulepené od dechtu, jako by právě se Šogotem soupeřila v nemrkání. Pan Popelnice? Si to ty? zeptala se tiše. Všechny oči mekly jako jedno. Králíček! Julie se usmála. Jsi to ty? Když si pan Popelnice vzpomněl, zaplavily mě přes odkapávající chapadlo jeho emoce. Tentokrát do mě černé blesky udeřily jako bomba. Ahoj, řeklo mládě. Já jsem Julie. Špinavý savec, odpověděl vyhnanec. Savčí mládě bude pozřeno. Vyhnanec byl zahanben. Vyhnanec zklamal. Při šernou ječící zkázu vyhnanec přišel pozřít savce, kteří bojovali s ostatními příslušníky hordy. Vyhnanec potěší pána a nebude déle vyhnancem. Znovu bude číslem 786 hordy. Pohryčit. Sile grační, řeklo Mládě. Zvuk prošel přes hlasivky Mláděte a vytvořil melodii, ne nepodobnou k výlejícím psům odvíjících bran, která vyhnance přiměla zastavit. Nový zvuk Savci označovaný slovem smích přiměl vyhnance nechtít pozřít Mládě. Mládě zvedlo ve svých rukou s protilhlými palci zobrazení malého pozemského zvířete vyrobeného z látky vycpané vlákny. Tohle je králiček. Chceš si hrát? Pohytít? Ne, hrát, hlupáčku. Mládě s pomocí svých ubohých spodních končetin odskákalo pryč. Pojď, jsi můj kamarád, jsi cítit jako popelnice. Vyhnanec byl zmaten, ostatní savci byli ze vsteku a spalování. Mistr, příšerná ječící zkáza, byl z bolesti a rozkazů. V tomto mláděti nebylo zabíjení. Mládě se náhle před vyhnancovými současnýma očima změnilo a vyhnanec viděl, že je z hvězd. Zmatený vyhnanec ho následoval. Vyhnanec se stal přítelem. Předtím jsem se myslel, že trpasličí myšlenky jsou trochu cizí, ale pan Popelnice mi ukázal, co znamená opravdová cizost. Hlava mě bolela od děsivých zvuků, myšlenkové bubliny v ní praskaly silou dynamitu a před očima mi přetrvával obrázek dokonalého malého svítícího anděla s copánky a hadrovým králíkem. Zomnič je, zařval naváhajícího šogota hůd. Ne. Jednoduché zvíře si vzpomnělo na možná jedinou věc, co kdy milovalo. Dvě chapadla práskla jako byče, rosekla automatony po hůdově boku vedví. Pak projela stínem a rozpustila zem u jeho nohou. Ale on se prostě znovu sformoval okus dál. Se zavrčením natáhl jednu ruku. Zhradná měňavko! Z amuletu vylétla ohnivá koule, sklouzla mu popaži a přes dlaň vystřelila na šogota, zahalila ho plameny. Jak se opovažuješ? Chránit králíčka. Zaduněl šogot, když Julii opatrně položil za sebe. Pak se hořící hrouda prohnala kolem mě přes na stína. Byl jsem volný a divoce jsem se otáčel v dechtu. Planoucí bestie se srazila s hudem, hořící kusy létaly všemi směry. Už teď se zdálo, že se zmenšuje a mění v popel. Klouzal jsem ve slizu, snažil jsem se postavit. Hrauda stuhla a rozpadla se na hořící úlomky. Pan popelnice explodoval s příšerně pronikavým zakvílením. Hud si z Hroucha oklepal popel. ty nevěře, že měňavka odvede lidskou práci. Udělal tři kroky a přeskočil portál. Bez problémů dopadl vedle mě. Vystřelil se mu brokovnicí po hlavě, ale on s ní jen cuknul, než mě chytil za krk a zvedl ze země. Na půl člověk, na půl stín, díra ve tváři se rychle uzavírala. A my dva už jsme se rozloučili. Pijte! Ozval se hlasitý výkřik. Ohlédl jsem se a uviděl agenta Frankse, jak běží naším směrem a skáče mezi masivními kořeny. Nemohl to zvládnout včas. Příliš pozdě, řekl hůd, než mě hodil do středu portálu. Kapitola 21. Proletěl jsem hladinou. Panoval tu jiný čas. Bylo obtížné to chápat. Naše existence není na podobné zážitky zrovna zařízená. Čas ubíhal, ale v jeden okamžik různými směry. Mozek mě bolel jen od toho, jak se snažil fungovat. Moje oči stále viděly. Světlo bylo převážně červené, ale nepřicházelo ze žádného určitého zdroje. Bylo naprosto cizí, nezemské. Vzduch, co mi pronikal do plic, se neskládal z toho, z čeho by se měl vzduch skládat, ale na tom nezáleželo, protože zatím neuběhlo dost času na jediný nádech. Vznášel jsem se v prostoru, v mlze, skoro jako na oblaku v nějaké alternativní pekelné verzi nebes, kde jsem se asi podle dočasnosti právě nacházel. Kolem proplula bytost, se stávající jen z očních bulev. Byla drobná, ale pak mi došlo, že bez ničeho, od čeho bych mohl odvozovat velikost, by se mohla klidně nacházet kilometry daleko a být velká jako metro. Pojídala sršně s čepelí a páry, ale na tom nezáleželo, protože čas neplynul. Prostě byl. Ach bože, já mám strach. Celý vesmír se pohnul. To svrchovaný pán hruzy mrkl. V rudé se objevila žlutá štěrbina. Díval se na mě. Častu nebyl správný. Ve stejnou chvíli se mohl vidět miliony let do minulosti, miliony let do budoucnosti a pak i dalšími směry této dimenze, které jsem nedokázal pochopit. A kvůli nímž budu umírat znovu a znovu po celou věčnost. Tahle mohutná věc si upřímně myslela, že jsem prvním smrtelným tvorem, co ji kdy dokázal zranit. Věděl jsem jen to, že tahle bytost vede mezi hvězdami tisíce let trvající bitvy s věcmi ještě ďábelštějšími než ona, ale nějaký dokázal oblížit obyčejný člověk. A měl jsem za to zaplatit. Hodně. To celá ta záležitost s atomovkou, to jsem nebyl já. Chlap se, kterým to chceš probrat, je Dwayne Myers, zvláštní agent Dwayne Myers z Úřadu pro kontrolu Monster. M-I-E-R-S. Nevěděl jsem, jestli si to jen myslím, nebo to na tomhle místě opravdu říkám, ale i kdyby ano, byl jsem si jistý, že můj ubohý projev pro něj byl jen jako komár bzučící kolem jeho ucha. Obří oko si mě dál prohlíželo. Cítil jsem ho ve své mysli. Prohrabával se tam a zjišťoval, jak mi co nejvíc ublížit. Byl jsem bublinou lineárního času na tomto bezčasém místě, kuriozitou. Můj vesmír byl pro svrchovaného pána hrůzy jedem, ale když mě pohltí, bude to stejné, jako kdyby zdravý člověk snědl bonbon. moc dobré pro zdraví, ale toho si stejně nevšimnete. Pak to promluvilo. Celý vesmír se otřásl nepopsatelným hlasem. Jediné, čemu jsem rozuměl, byla bolest. Zpráva samotná neminula. Na tom ale stejně nezáleželo, protože takhle se měl strávit celou věčnost. Pár minut na tomto místě, než ho odsud Erl vytáhl, roztříštilo mysl Reje Shackleforda. Rej už nikdy nebyl stejný. Poprvé jsem ho jen litoval. Svrchovaný pán hrůzy řekl něco dalšího. Zažíval jsem větší agónii, než jakou jsem si dokázal představit. Proměna v zombi byla v porovnání s tím vánoční návštěva v Disneylandu s obrovskou zmrzlinou a volným lístkem na raketoplán. Když skončil, vznášel jsem se a přál si zemřít. Doma jsem byl smrtelný. Tady jsem se stal věčnou kousací hračkou. A to ještě ani nezačal. Přiblížil se. Tři kilometry hladkého krunýře posetého stovkami chapadel jiskřících elektřinou. Okaté monstrum bylo lapeno lesem údů a vztřebáno. Celou věčnost ho bude trávit a pohánět s ním ohně chaosu. Pak se v propasti z matku objevila přítomnost něčeho povědomého, další bublina známé reality. Do rudého světla proniklo modré, jak se čas začal znovu pohybovat. Přicházelo to z opačné strany než svrchovaný pán Hruzy. Na se jsem nikdy neselhal, prohlásila ta přítomnost, když jsem se otočil. Huck Franks? Tady byl jiný. Fyzické tělo bylo jen skořápkou, příbytkem ducha, zjevně ne zcela lidského, ale spíš jednoduššího a staršího. Recyklované orgány, kosti a šlachy, které sloužily jako Franksův avatar, mi podali ochranný kámen. Vřel silou čiré reality. Neminím s tím začínat. Byla tu zřetelná energetická cesta připojená ke kameni, která se táhla do našeho vesmíru. Julie mi to už vysvětlovala. Podle toho, jak chápu fungování ochran, je to vlastně ohnisko naší reality. by byly na slunci pod lupou. Nemrtví jsou v tomhle světě nepřirozený, tak je to prostě odpálí. Věci z jiný reality to horko nesnesou. A když jsem teď mohl vidět, co to skutečně je, poznal jsem, že je to mnohem mocnější, než si kdokoliv z nás představoval. Ochranný kámen byl obrovský, sršel potenciálem. Staří alchymisté nevytvořili jen obrané zařízení. Oni stvořili zbraň soudného dne. Obdobu hrozby hromadného zničení jen v 17. století. Pokud byla naše realita pro starobilé jed, Franks jim právě do obýváku přitáhl barel nervového plynu VX. Svrchovaný pán hrůzy na nás oba zautočil nenávistí. Byli jsme pro něj tak cizí, že asi ani nechápal, k čemu se chystáme, ale vůbec se mu to nelíbilo. Příšerné vize a mimozemské myšlenky bušily do mé psychiky. Bolestí bombardovaný Franks se dál tlačil mým směrem, konečně mi do čekajících rukou vložil ochranný kámen. Rozbej ho, instruoval mě Franks. Já nemůžu. Hmm. Jistě, že nemohl. Byl postavený lidmi pro lidi. Svrchovaný pán Hruzy se hnal ku předu. Na tomto místě jsem viděl ochranný kámen takový, jakým opravdu byl. Pouhou skořápku, nádobu poutající divoké reakce surové fyziky a pravděpodobností. Před čtyřmi staletími je kombinace temné magie a mocné alchymie spoutala do této nádoby. Nechala ji prosakovat jen tak málo, aby sloužila jako štít proti silám z druhé strany. Franks všechna čísla na kouli připravil předem, použil přitom matematické kódy stvořitele. Bylo to připravené. Svrchovaný pán Hruze byl přímo nad námi. Nikdy to nestihnu v čas! Moje prsty se zabořily do kamene a roztrhly ho. Pole se tříštilo a energie proudila šířícími se trhlinami. Pustil jsem kámen a ten plul ode mě, energie narůstala a připravovala kataklizmatickou reakci. Chytni mě za ruku, Julie. Přišla za mnou. Natáhl jsem se za jejím hlasem. Rychle. Pak mě chytila a táhla zpátky do skutečného světa. Nádoba se roztříštila. Přívalová vlna uvolněné energie lineárního času vtrhla do reality svrchovaného pána Hruzy. Pokud sníst mě odpovídalo škodlivosti bonbonu, tohle byl ekvivalent dvou brakovnice. Žluté oko se zaostřilo na blížící se stěnu smrtící reality. Neslučitelná hmota se srazila Tříštila se na atomy a uvolňovala energii v narůstajícím algoritmu nenávisti. Bezčasá věčnost byla narušena. Každý kousek prastarého hlavonoštšího boha byl potrhán na subatomární úrovni. Galaxie se zachvěla. Svrchovaný pán hrůzy prostě pokl. Výbuch se řítil všemi směry a pohlcoval planety. Lapal jsem po dechu. Podemnou byla hlína. Bohu za ně dík, opravdová hlína. Ležel jsem na zádech uprostřed nyní už pevného kamenného kruhu. Oblohu nade mnou zakrýval strom. Odevšad se ozývala střelba a exploze. Kolem se belhal třímetrový zlobr, hořel. Nikdy jsem nebyl tak rád, že jsem doma. Jedna moje ruka byla natažená. Někdo mě za ní držel. Bolela mě hlava a byl jsem tak omámený, že mi chvíli trvalo, než jsem se převalil a podíval se, kdo to je. Julie, zašeptal jsem. Ležela obličejem k zemi, naprosto nehybná, ale za ruku mě držela pevně. Julie, pomalu a hluboce se nadechla, než konečně zvedla hlavu. Po tvářích jí stékaly slzy. Přišla si za mnou. Julie se slabě usmála. No, jo, děkuju, zachraptěl jsem. Přitáhla se ke mně blíž, opřela si hlavu o moji. Už mě k tomu nikdy nenuť. Nevěděl jsem, jestli tím myslela portál, nebo že se mi opustil, abych zemřel. Měla v sobě tolik odvahy, že mě následovala tam, kam by nikdo chodit neměl a přitáhla mě zpět. Dohodnu to. Už nikdy. Něco se mi pohnulo u nohou. Franks se prudce posadil. Pomalu se rozhlédl kolem, než se postavil na nohy. Nikdy jsem nic tak velkýho nezabil, řekl, skoro to znělo, jako by na sebe byl pišný. Bylo to uspokojující. My zabili opravdovýho starobilýho. My jsme odpálili svrchovanýho pána hrůzy. Je vážně mrtvej, zeptala se Julie. Franks neodpověděl, jen ukázal prstem. Osvětlený hořícími zbytky šogota tam klečel hud. Zvednutá kápě odhalovala jako olej černé slzy, co mu stékaly po obličeji. Ach, pane, co ti to udělali, kvílel. Automatony za ním se nepohybovaly, stuhle stály na místě jako sochy. Pak klouby začaly jeden po druhém povolovat a oni se s kovovým skřípáním převrátili a spadli na zem. Veleknězovo tělo jakoby chřadlo, jak z něj vyprchávala stínová energie. Když se oživení vojáci rozpadli a zdroj jejich magie zmizel, z dočasností byl konec. Roztřesený jsem se zvedl a sebral anihilátora. Má nemezi se dusila, při každém kýchnutí mu z úst vylétaly mouchy. Začal zvracet a z mu vypadla mrtvá pijavice, při dopadu se vypařila. Stínové postavy z něj stoupaly jako pára, blikaly rudýma očima, než se strachem zmizely pryč. Všichni služebníci starobilých hůda opouštěli. Zastavil jsem se přímo před ním. Nad námi se stále tyčil strom. Střelba naznačovala, že lovci monster se vypořádávají se zbytkem kultistů, ale tahle část mé práce byla u konce. Proč? Podíval se na mě z nosu a uší mu vytékala černá kapelina. Látka, která mu zajišťovala nesmrtelnost, se vypařovala. Proč mě zavrhl? Protože je mrtvej. Vychrchlal démonický olej. – Nemožné! Pokrčil jsem rameny. Vždycky se něco podělá. Hud vzlikal, třásl se. Věděl, že říkám pravdu. Studoval jsem je tak dlouho. Oni nemohou být poraženi. Jejich vítězství bylo nevyhnutelné. Nevyhnutelné! Nemohl jsem je zastavit. Nikdo nemohl. Prodal jsem svou duši, abych ochránil tenhle svět. Uzavřel si mizerný obchod. Pak si přijdeš ty, takový idiot, tak lhostejný k výjimečnému daru, co si dostal. Já si své dary musel vysloužit, musel jsem se obětovat. Bojovat a omezovat se kvůli každému kousku vědomostí, jako by se jeho tělo lámalo pod uvědoměním vlastní porážky. Tvá cesta může skončit jen krví a ohněm. Má vedla do utopie. Udělal jsem, co se musel. Ty žádný mučedník nejseš, Řekl jsem a namířil brokovnici: Nevykecávej se mi tady o tom, co jsi musel udělat. Dělal si to, protože jsi chtěl. Proklínám čepy, Zvedl se v ke mě, položil mi ruce na ramena, ale pak se jeho černé oči rozšířily překvapením, když mu do hrudi zajel stříbrný bajonet anihilátora. Žá, žá, hlava mu klesla na mé rameno, krvácel mi na zbroj. Pohřeb se odehrával v příznačně deštivém dní. Babička stála vedle mě, ani na chvíli nepustila mou ruku, když tátova a mámy na rakve klesaly do hlíny. Rakve byly celou dobu zavřené, protože kyselina té věci v pentagramu jim spálila obličeje, z masa zůstali jen cáry. Kněz pokračoval ve své litanii, mumlal stejná slova jako jeho předchůdci od chvíle, co lidi pohřbíval sám Martin Luther. Když konečně skončil, z oblohy nad Birminghamem se spustil U Ubohá hrstka lidí, co se zúčastnili obřadu, se rozprchla schovat. My dva zůstali. Dívali jsme se, jak se čerstvě vykopaná hlína mění v bláto. Stará ženská a dvanáctiletý kluk celý v černém, žalostná dvojice v dešti. Babička se sklonila a zašeptala mi do ucha, nech je jít, Martiné. Zavrtěl jsem hlavou, po tváři mi stékala voda. Silně mi zmáčkla prsty. Poslouchej mě, kluku. Tvůj otec si zahrával s věcmi nad jeho chápání a draze za to zaplatil. Neudělej stejnou chybu jako on. Nech to být. Já vím, že tě učil svým temným způsobům z temných knih, ale on byl hlupák. Pomyslel jsem na věc, co vyšla ze sklepa. To babička byla hlupák, ne táta. On věděl, co je tam venku a pověděl mi o tom. Starých věcí nebylo třeba se bát, jen se museli pochopit. A pochopení vedlo ke kontrole. Můžu je ovládat. Tvoje rodiče jsou teď kvůli svým příšerným hříchům s dňáblem. Ono, baby. Pokoušela jsem se od sebe prokletou knihu spálit pro tvé vlastní dobro, ale nechtěla hořet. Tak se mi se všemi věcmi dala těm Američanům, co tu stvoru zabili. Říkali, že jí dají na bezpečné místo, kde už si s ní nikdo zahrávat nebude. Ty věci byly moje. A na babi, jak se ti stateční Američané říkali? Lavci, monster SRA, dlužíš jim svůj život, jak jistě víš. Vím, a oni mi dluží otcovu knihu. Přísahal jsem nad otcovým hrobem, že své dědictví dostanu zpět. Jednohodne najdu ty lovce monster a vezmu si, co mi po právu náleží. Můžeme ušít domů, baby? Je mi hrozná zima. Dobře, Martine. Vytrhl jsem bajonet ve spržce červené lidské krve. Martin Hut mě pustil, odvrávonal a přitiskl si ruce na hroť. Krev tekla dál. Pomalu klesl na kolena, nevěřícně na mě zíral. Já zapomněl jsem, co je bolest? Bolest byla hořící vesnice plná těl orků. Bolest cítili rodiny jeho nevinných obětí. Bolest byla jedna z mnoha věcí, co ukradl Karlosovi. Bolest cítil džínoum, když se na něj vrhl doppelgänger. Bolest smrt a utrpení. Nic jiného ve stopách Martina Huda nezůstávalo. Bolest byla jeho odkazem. Stojí to za co? zašeptal jsem. Pak velekně svaté církve dočasné smrti padl na obličej a zemřel. Stál jsem nad ním, z bajonetu odkapávala krev. Přišla ke mně kulhající Julie, Namířila M14 a nemilosrdně do mrtvoly vyprázdnila celý zásobník stříbrných kulek. Nerad to přiznávám, ale při výstřelech jsem sebou trhnul. Jen pro jistotu, řekla. Samozřejmě. strm nad námi se třásl, hmyzí větve praskaly. Temnota nad ním se pomalu rozplývala, odhalovala hvězdy. Nedaleké kořeny během pár vteřin zezelenaly, zhnědly a pak zešedivěly. Nakonec zůstala hmota o konzistenci chladného kamene. Mocný Arb Muneb skončil, vrátil se do té samé hibernace, ve které se trvával po celou zaznamenávanou historii. Věděl jsem, že kultisty připravené o magii a nemrtvé bitevní stroje teď čeká peklo na zemi, Až se do nich pustí parta rozužených po zuby ozbrojených lovců. Franks přistoupil k rozmašírovanému tělu, strčil do něj botou. Vypadá to, že stínový chlapec nebyl až tak osvícený, jak si vyslel. Julie a já jsme si vyměnili pohled. Osvícený? Zopakoval jsem. O, podívej, drahá, Franks udělal vtip. Fascinující! Odpověděla, ale soustředila se přitom na vysílačku. Zdá se, že dočasnost se stahuje, ale naši lidi jsou roztroušený a teprve se snaží přeskupit. Pár se jich pohřešuje v místech, kde dopadly kořeny. Věděl jsem, že přitom myslí na mladšího bratra. Budeme je muset najít. Pořád se tu kolem musela potulovat spousta monster. Každý osamocený lovec byl v nebezpečí. Měli bychom si pospíšit. Frank z hůda převalil a začal proklepávat skrvavené roucho. Okamžitě jsem věděl, že hledá artefakt. Mimo děk jsem ustoupil. Svrchovaný pán Hrůze byl mrtvý, ale kdo ví, čeho všeho byla ta malá věc ještě schopná. Drž tu zatracenou věc ode mě dál. Hromotluk se zamračil. Není tady. Hledáte tohle? Všichni tři jsme se otočili pohlase. Byla to ta holka Lucinda, hůdova dcera. Někde ztratila ceremoniální korunu a z roucha zbyly zablácené cáry. Plakala, když artefakt zvedala. V mlze zářil nepřirozeným černým světlem. Bylo to skoro dítě. Zahoď to, nařídil Franks. V ruce se mu materializoval desetimilimetrový glock. Zabili jste ho, kvílela. – Zavraždili jste mého otce. Jo, odpověděl jsem pomalu. A ty zemřeš taky, jestli tu věc neodložíš a neustoupíš od ní. Za tohle zaplatíte. Vy všichni za to zaplatíte. Byl to dobrý člověk, křičela Lucinda. Pavznesený řád znovu povstane a přijde si pro vás. O no to bude dost těžký, když jsme odpráskli vašeho boha. Lži! Tvůj otec byl idiot. Teď se vzdájí, než někdo přijde k úrazu. Vážně jsem se nechtěl dívat, jak Franks zastřelí holku, která byla prakticky teenager. Poslechni mě. Můj otec byl dobrý člověk. Tvůj teďka byl psychopat. Věř mi, holka, mám s čím srovnávat. Přidala se chladně Julie. Někde mezi kořeny pohřešovala svou rodinu. Ale na tohle vážně nemám čas. Franksy si máš i na mužce? Potvrzuju, odpověděl Franks. Mířidla posadil přímo mezi lusindiny oči. Zahoď to, nařídila moje žena. Ozval se výstřel. Kulka se zabořila do hlíny u lusindiných nohou. Otočil jsem se právě včas, abych viděl nechápavý výraz ve Franksově hranaté tváři, než se mu oči protočily do hlavy a on se zhroutil na zem. Nad Franksem stál Ray V zakrvácené dlaně držel dlouhý kus páteře zjevně vytržené z Franksových zad. Upír se usmál, upustil obratle na zem. No, tohle vyšlo skvělé. Ahoj, děcka. Tati? Vyhrkla Julie, opustila prázdnou M14 a sáhla po pistoli. Lucinda hudová zaječela. Obrátil jsem pozornost zpátky k ní, jen abych u ní uviděl Susan Shekelfordovou. Dívka se potácela pryč od ní, zanechávala za sebou krvavou stopu. Susan něco zvedla a zasmála se. Byla tu Lucindina drobná ruka čistě utržená v zápěstí, stále držela artefakt. Už byla sakra na čase, radovala se Susan, když si předmět prohlížela. Za tohle všichni zaplatíte, vzlikala Lucinda, tiskla si zakrvácený pahýl krouchu. Vytáhla dlouhé lano a opustila ho. Portál se aktivoval v záblesku plamenů a ona do něj po hlavě skočila. Hej, zlatá, něco si zapomněla. Zavolala za ní Susan, odtrhla ruku od artefaktu a ledabele ji zahodila do portálu. Otvor se za ní uzavřel. Ta dnešní mládež přísahám, a když o tam mluvím, jak se vám daří? Julie a já jsme se k sobě přitiskli zády. Ona namířila svou pětačtyřicítku na otce a já anihilátorem kontroloval matku jestli zautočí z téhle vzdálenosti, je z nás faširka. Susan byla na tak mladou upírku neuvěřitelně mocná a dokázala se pohybovat tak rychle, že to oko skoro nestíhalo. bylo líp, odpověděl jsem pomalu. Měli jsme dohodu, Susan. Drž se dál, zakřičela na ní Julie. Já, zavískl Ray, když zvedl nohu a dupnul na Franksovu vytrženou páteř. Zuřivě zadupával do země, dokud s nechutným zvukem nepraskla. Štěstí, že ta halka odvedla jeho pozornost. Franks by mi jinak určitě nakopal, prděl. Ano, měli jsme dohodu, usmála se Susan a odhalila špičaté zuby. Ty se směl pro mě postarat o nekromanta. Splněno, ale zabít skutečnýho starobylíha? musím uznat, že to bylo působivý. Vážně to je prakticky něco jako rekord. Můj hlavní protivník je po smrti a já ti dlužím, že jsi mě od něj vysvobodil. Ne, my tě nezabijeme, ouvené. Jen jsem si přišla pro to, co mi po právu náleží. A na co tu věc chceš? A. Ah, ale malá tretka je klíčem ke spoustě prastarých dobrat. A dokud si druzí nevyberou dalšího ochránce, aby je střežil, vytěžím z toho, co půjde. Susan pokrčila rameny. Ale o tom jsem nemluvila. Jak jsem řekla, jsem tu proto, co je po právu moje, jako moje děti. Julie, zlatíčko, pojď s námi. Nikdy. Zasyčela Julie. Její otec se lehce posunul a ona pevněji sevřela zbraně. Nepřibližuj se. Nemáš na výpěr. Ray otáčel hlavou a větřil jako dravec, kterým vlastně byl. Přicházejí lovci. Nedokáže odhadnout, jak moc jsou blízko. Ten blbej strom mi rozhodil smysly. Cítím Kopenhagen. Pojď s námi, Julie. tvůj mladší bratr je tam ve tmě zraněný je vyděšený. Teď už ho můžu zachránit jen já. Zluzaniny oči zářily. Měl jsem v tobě ten lechat, odplivl jsem si. To je chyba, usmála se. Vem si je reji. Oba jsme vystřelili, ale upíři se pohybovali tak rychle, že nám to k ničemu nebylo. Susan jakoby mezi střelami z brokovnice procházela. Perforovali jí plíce a srdce, ale zranění se okamžitě zahojila. Udeřila otevřenou dlaní do mé obrněné hrudi a odhodila mě na kamenný kruh. Tvrdě jsem dopadl na skálu, vyrazil jsem si dech. Když jsem se škrábal na nohy, motala se mi hlava. Julie křičela. Susan ji dostala. Naplněný strachem a stekem jsem se zvedl, ale to už byl uměrej. Naše těla se srazila a on mě sevřel v medvědím sevření, až mi zapraskala žebra. Ne pleď se do toho, hachu, tohle je rodinná záležitost. Dal jsem mu hlavičku a rozbil nos. A znovu, protože čelo byla jediná zbraň, kterou jsem měl, rej mě pustil. Měl nadlidskou sílu a rychlost. Já měl zoufalství. Vytáhl jsem svou pětačtyřicítku, zarazil mu ji do hrudi a mačkal spoušť, jak nejrychleji to šlo. Rej se na mě překvapeně podíval, když se mu srdce roztrhal na stříbrem vykládané konfety. Chytil mě pod krkem, zvedl do vzduchu a s hřevem se mnou třísknul zpátky na zem. Susan sevřela hrst julí jiných vlasů a trhla jí hlavou dozadu, odhalila hrdlo. Julie je bojovala, vzpírala se proti jako železa pevným pařátům. Obliče její matky se protáhl, když do nemožné šířky rozevřela čelisti, zaleskly se jako břitva ostré zuby. Vymrštil jsem se na nohy a nabral raje ramenem, snažil jsem se ho odtlačit. Odměnou mi byl úder dozad tak silný, že by mě mohl do konce života zmrzačit. Šel jsem do kolem. Upírčina ústa se snášela k Julijinu krku. Čas se zpomalil. Viděl jsem hrůzu v Juliiných očích, puls na krční tepně i nepřirozené černé znamínko na jejím krku, když se s tesáky zabořili do masa. Ne! Vytrhl jsem z pochvy kukry a vší silou ho zarazil rajovi do břicha. Se šokovanou nevírou se na mě díval, když jsem ho zvedl ze země Čepel se prořízla polovinou jeho trupu. Přehodil jsem ho přes rameno, celou dobu jsem řval. Susan se na mě podívala, z ústí vytékala horká krev. S protáhlým zvířecím obličejem zasyčela. Julie měla zavřené oči, její krásnou tvář skřivila bolest. Teď už je mo! Upírka sebou náhle trhla, ruce jí vylétly ke tváři, pustila Julie z otevřených úst se valila červená pára. Co se to děje? Její krev pálí! Rej se pokoušel vstát, spal si do břicha vlastní vnitřnosti. Znamení! Ochrácová kletba. Susan se vřela drápy kolem svých hrtů. tváře jí stoupal kyselý kouř. Maso na bradě a nartech se loupalo, zůstávali odhalené zuby. Zavrávorala. Ječela. Skočil jsem dopředu, chtěl jsem chránit Julii, kukry jsem zvedl vysoko nad hlavu. Julijiny oči se prudce otevřely a na okamžik vypadaly úplně černé, než mrkla a ony se vrátili do normálu. Na krku neměla žádné zranění. Nic, nic s výjimkou ochráncova znamení. To na okamžik zacukalo vlastním životem, než znovu znehybnělo. Jsem v pořádku, zašeptala Julie. Susan se třásla při bolestí. Sklonila ruce. Spodní polovina jejího obličeje byly jen lesknoucí se kosti. Já nemůžu, nemůžu tě změnit, kochtala zmateně upírka. Proč, proč se to nehojí? Susan! vykřikl Ray, já nerekeneruju vnula si prsty odhalenou čelist. Co se mi ta udělala? Je ze mě zrudá. Vstal jsem od Julie, napřáhl jsem kukry. Nastal čas, aby Susan zemřela. Zatraceně! Susan zvedla jednu ruku a namířila na nás artefaktem. Zapraskal černou energií. Věděl jsem, že nás oba pohltí. Když ji nemůže mít já, tak nikdo. Vzduch kolem artefaktu začal vyhřít. Ne, křičel Ray, nesapí je ji. Pak artefakt neškodně vypadl ze svízeněných ochromených prstů.